Материки Материки чи континенти – це значні масиви суші, які лежать на поверхні земної кори. Земна кора схожа на велетенську мозаїку, складену з восьми гігантських частин і кількох менших – тектонічних плит. На них лежать масиви суші – материки – Австралія, Євразія, Антарктида, Африка, Північна і Південна Америка – всі разом вони складають 95% земної суші, а решта, 5%, припадає на острови. Найбільша частина світу – Азія, яка разом із Європою утворює Великий материк – Євразію. Найменший материк – Австралія. Материкова кора Материки – частини зовнішнього шару землі чи земної кори. Товщина материкової кори в кількох місцях досягає 60-70 км. Породи, які залягають під шарами материкової кори – найдревніші гірські породи на планеті. Деякі з них налічують 3 мільярди років. Материк росте в міру того, як навколо складу найдревніших гірських ділянок утворюються молодші пласти порід. Плаваючий світ – Тектонічні плити, на яких лежать материки, плавають на розплавленому шарі гірських порід або магмі. Жар розпеченого ядра землі примушує магму повільно переміщуватись, і разом із нею рухаються плити і материки. Це переміщення називають дрейфом материків. Зниклі землі Понад 300 мільйонів років тому вся суша на землі складала один єдиний материк – Пангею. Потім близько 180 мільйонів років тому він розколовся на два континенти – Гондуану та Лавразію. З часом відкололись Північна і Південна Америки. Індія з'єдналася з Азією і змістилася на північ. Так утворилися сучасні материки – Материки майбутнього. Дрейф материків усе ще триває, і через 50 мільйонів років їх обриси будуть зовсім іншими. Африка та Америка, на думку вчених, ще більше розійдуться. Північна та Південна Америки не з'єднуватимуться одна з одною, а Австралія переміститься далі на північ. Ілюстрації Драйв материків Земна кора складається з кількох велетенських плит – літосфер, які переміщуються по шару магми – розплавленої породи. Оскільки магма тече повільно, то материки також зміщуються повільно. Одні з них зближуються, інші розходяться. На стикові плит виникають розломи, через які магма може виплюснутися назовні. Два таких розломи, відомі як серединно хребти, проходять через Атлантичний та Індійський океани. Материки лежать на тектонічних плитах, ділянки яких формують земний рельєф. Це Північноамериканська платформа, Карибська платформа, Південноамериканська платформа, Африканська платформа, Євразійська платформа, Антарктична платформа, Австралійська платформа, Тихоокеанська платформа.